Euskaldunak beren oiduren preso ote dira, tradizioa itogarria ala xorkuntza eragile ote da. Hain galdera izanen dira mintzaldian ez tabaidagai. Ekek orain duela behatzi urtea sizuen lekukotasun bilketa bat kulturaren inguruan, irureun bat lekukotasun bilduz memoria eta ondarearen inguruan, teresa lekunbehi etnologia eta kultura ondarearen seilan lanean. Ikerketa ortaik abiatuz, bimila tamo bostean, gogoetatailer batzu uh, bultzatu ditugu, anbat gai haipatzeko, ikerketa orta til gialgitzen zirenak, uh, xorkun zariburuz, uh, uh, artistaren desmarcha, zer da publikoak, norendako, zorzen dugu, Guretako, gure tako, gure artean izaiteko, edo besten dako, eh, transmissioa, nola transmititu, zer da transmissioa, bon, anbat taolako gai, profesional tasunak, hil zen ote du uiduratik serba hita. Denila Bord, antropologoak, ekeren laguntzarekin, euskaleko bost sorkuntza Segitu ditu, bi urtez, hauen artean panchika teleriaaren 0.0.0 emanaldia edo, uruñako sinza rochak kabalkada. Denila Bord. Gaurko belaun aldiek dute edabakitzen, zein elementu hartu idaganetik, gaurkoan bisiarazteko. Ez da, inpoxatu adenga uzabat. Jordui, pour les transmettre après, mais c'est pas du tout quelque chose Horko veut... mintzaldian, gaurko belaunaldien indarra nahi dugu bereziki guzteko kultura biziarazten duten gazte hauek nola egiten duten ondarearekin izketan aritzeko. Gaurko mundua interesatzen duen zerbaitetarat enamaiteko. Bost parte hartzaileak, Pantsika Teleria Xabier Itzaina, Gerarlank Lud, Ann-Kristin Tellor eta Birgit Elingaus izanendira.